Musí to tak chcieť, v prípade opaku, darmo na rieka, lenže každá sloboda si žiada aj svoje obete a čím si ľudstvo prešlo, možno ponúknuť v rôznych verziách. Tá, ktorá sa práve v tejto chvíli dostáva do priestoru, má názov Vykopávky, Rádia Slobodný vysielač, postavená na pesničkách, pretože hlavnou náplňou je hitparáda slovenských a českých titulov, ponúknutých v druhej polovičke 20. storočia. A keďže všetko so všetkým súvisí, tak si popripomíname aj fakty a udalosti, ktorými vo svojej dobe žili obyvateľia tejto planéty a predovšetkým našich zemepisných šírok. Vitajte pri 14. tohtoročnom a celkovo 397. kole. Z Banskej Bystrice vám príjemné počúvanie, želá Peter Kršiak. Začneme návratom do roku 1988, keď po svojom koncertnom turné s názvom Pozor, Rock, ktoré bolo zároveň zaznamenané aj na rovnomennom albume, natočili páni Oldaříha, Jiří Dedek Šindelář a Milan Balcar jednu z pesničiek aj v štúdiovej verzii, stala sa singlom. A dnes novinkou číslo jeden, titul Rock'n'Roller. A najít si v něm svoje místo. Není už žádný vet, že starosti bych mohl mít. Kdybych něco nevymyslel a to nejraději hned. Rozhlížel jsem se po světě, co jako by to mělo být. Kdy skutečně jsem začal trochu větší starosti mít. To ještě ve škole, když s klukama ze třídy jsme začali hrát rok. A aby bylo jasný vše, to je nejlepší, napsali jsme na plakáč hrajet. Let's see it. úvod, 13. štart uh, Olduříhu kapely Katapult. Dvakrát sa im zadarilo výrazne a zatiaľ najvýraznejším úspechom je 12. priečka za rok predchádzajúci s pesničkou dvieruže Krepový. To bol ešte ten štúdiový produkt Katapult 2006, Teraz sa to posunulo ďalej a pribudlo k tomu aj profilové dielo Rock Deluxe a následne teda aj ten 87. rok, keď došlo k zmene opäť na poste Bubeníka. Pavel Lopata dostal výpoveď, nenaplňal to, čo bolo do neho vkladané. No a na doporučenie Ondřia Hejmu prišiel Milan Balcar, lebo bol údajne jediný, ktorý s nimi mohol v tom čase plnohodnotne fungovať. No a Olda, ten si zabezpečil aj mobilné nahrávacie štúdio a na sklonku roku Katapult točili naživo svoje koncerty pre pripravovanú profilovú LP platňu ktorá nakoniec dostala názov Pozor rok a v úvode nasledujúceho roka sa zavreli aj do štúdia aby toto obdobie zaznamenali aj tými klasickými nahrávkami bez publika a pilotný single obsahoval aj pesničku 13. komnata, ktorú sme si už vypočuli v predchádzajúcich ročníkoch aj tento b -čkový čiže rock and roller song, aby sa objavili potom následne aj na tom živáku Live 88. V apríli absolvoval Katapult tiež show, bol súčasťou teda slávnej akcie RockFest v Pražskej Lucerne, kde sa uskutočnilo tzv. metalové matiné. Katapult vystúpil ako host no a no, svojím spôsobom vydesil všetkých zúčastnených metalistov a metalové kapely hlavne svojim obrovským úspechom u divákov. Zviezol sa s takými kapelami ako Citron, Arakain, Titanic, Kern, Vitacit a Tublatanka. No a fanklub, ktorý výrazne pomohol kapele prežiť problémy v minulosti, bol stále funkčný, tak sa mohlo uskutočniť 30. apríla 1988, v Pražskom dome Kovopriemyslu na smíchové stretnutie fanúšikov s katapultom. A teraz v podstate umožňujeme tiež v prípade tejto nahrávky, pokiaľ ide o novinku číslo 2, bude tam pokus byť ešte Big Beatovi, ale bude to úplne iná káva. Týmto smerom sme sa ešte neobzerali. Samozrejme v prípade Mariky Gombitovi už tu znelo toho celkom dosť. 18 pesníčiek ale je stále ešte po čom siahať. No a albumová peťka, tu sme zatiaľ nechávali bokom. Dohromady ju dávala hlavne s dvojicou Peter Brainer a e, Laci Lučeníč. Sama si vystačila v pozícii skladateľky, s textami vypomohol kto iný, Kamil Peteraj. No a napokon sa podarilo zaznamenať celkovo 10 pesníčiek. Pokiaľ ide o premiéru tohto albumu v našej ponuke, Skúsime to so skladbou, ktorá bola deviata v poradí Korzo chlapčenských myšlienok. kam ísť, tak sme zamierili do apríla a mája roku 1984 tedy sa album nahrával, pred Janúcomi sa objavil na trhu no a na polovičku 80 rokov to bolo v prípade Mariky Gombitovej veľmi elektronické, čo sa týka zvuku, už ju nesprevádzal modus ako bolo dovtedy zvykom na tých predchádzajúcich štyroch profilovkách ale štúdiovi hudobníci, no a aranžmány tie mali pod palcom spomínaný Peter Brainer a Hlaci Lučenič ako sa nechal počuť Kamil Peteraj tá platňa je pokračovaním zlomu ktorý nastal už na predchádzajúcom dvoj albume mince na dne Fontán vtedy doznieval sound modusu a prichádzalo obdobie, keď si piesne začala Marika skladať sama. Piatý album je zvláštny aj účasťou dvoch rôznorodých osobností. Hlaca Lučeniča a Petra Brajnera, túto kombináciu vymyslel manažer Vilo Vaškovič, ktorý má na albume výrazný producentský podiel. Na prvý pohľad to bola až absurdná dvojica, ale priniesla veľmi zaujímavé výsledky. Peter Brajner priniesol veľkoorchestrálny zvuk... Je to výborný klávesák, na druhej strane stal rok či nová vlna Laciho Lučeniča a myslím si, že Peťka je album najväčších Marikyných úletov, dosť ťažko zaraditeľný do nejakého kontextu, pretože Marika už v tej dobe bola v situácii, že nemala konkurenciu. No a my sme si to mali možnosť teda premiérovo pripomenúť práve nahrávkou Korzo chlapčenských Myšlienok je na čom stavať tie predchádzajúce úspechy v rámci vykopávok. V prípade Mariky Gombitovej sú už o piatich víťazstvách, ale keď sa dostala na vrchol, tak to bolo vždy iba na jeden týždeň, jedno kolo, či už išlo o pesničku Pieseň na tisíc za jednu noc, alebo slnečný kalendár, respektíve adresa ja, adresa ty, z toho ostatného obdobia dueto s Mekim bodovalo iná šťastná hviezda z muzikálu Smoliary a zatiaľ posledné sa spája s 358. kolom a pesničkou prstínky z trávy. Každá skladba z iného obdobia. Dnes je to rozšírené a rozšírime to aj o ďalšieho šampióna, ktorému sa zadarilo v 371. kole, vtedy tu bola snídanie v trávie pesnička, s ktorou slávili úspech, čo sa týka celosvetovej popularity páni zo skupiny Beatles. No a Karel Černoch sa nám opäť objavuje v ponuke. Jeho absencia sa končí od novembra minulého roka, keď práve snídanie v trávie bola tým pesničkovým popevkom, ktorý sme si mali možnosť vypočuť. No a s ňou obsadil aj 17. stupniečku. V celoročnom hodnotení. Dnes to skúsime nahrávkou, ktorá bude pre neho teda typická. A zase skok trošku iným smerom. Opäť nahrávka, ktorej melódia bola dovezená spoza hraníc. J Livingstone podpísaný. Ten český text písal Bohuslov Nádvorník. No a skladba dostala názov Mona Líza. I prahnem po tvém obětí, Mne však promení ztihodná tím do lízo. Já si našel dní budík od dnešních dní. se kterou už je je tak sladká. Gra yeah. Písal by som Tých predchádzajúcich 12 pokusov nám tu vyčiniavajú hlavne 4 nahrávky. Víc než Přítel s Filipom Brabcom, následne láskoma Ona a menované Snídanie v trávie. To sú práve tie 4 nahrávky, ktoré vydržali 15 týždňov v ponuke. Táto záležitosť je iba na začiatku a pri počúvaní podobných pesničiek by málo kto predpokladal, že ich interpret mohol byť svojho času aj, ako sa v Českej republike hovorí, zlobivým, pretože jeden z jeho spolužiakov si zaspomínal ako na prvom stupni základnej školy, kde sa učili o vlastencoch a aj učiteľovi národov si dovolil zarecitovať niečo ako oslavnú, vulgárnu báseň, ktorá začínala slovami Jan Amos Komenský to byl machr na ženský nasledovalo samozrejme zasmiatie sa celej triedy, aj učiteľ to nevydržal, maskoval kašlaním až sa takmer udusil, ale e, ani mu poznámku nedal napokon to zabodovalo trošku horšie to bolo keď kvôli zlému rodinnému kádrovému profilu musel sa ísť učiť za klampiara. No a tiež došlo z nastretnutie so súdruhom, ktorý tam chcel niečo krásneho hovoriť o výťaznom februári. A došlo na nanášku, na ten kapitalistický pôvod, tak mu povedal, že len sa, kecá, sa. Aj došlo k nejakým strkaniciam takmer k fyzickému napadnutiu až ich museli od seba odtrhnúť a potom ho samozrejme vyhodili tak mohol robiť len pomocné práce ale uchytil sa vo filmovom štúdiu v Barandove, kde 10 rokov pracoval ako rekvizitár, neskôr ako asistent vedúceho výpravy a e, následne bolo možné jeho meno nájsť aj v titulkoch v muzikálu Dáma na kolých okrem iného samozrejme alebo komédie Jak se milión a rád si popri práci pospevoval, až to počul Jan Verich, tak mu svého času len tak bokom povedal, poslište vy byste měl zkusit zpívat lidem na jevišti ne tady v zákulisí. No a ako se tak motal okolo filmu, všimli si ho aj režiséry, dostal několik menších úloh, například v titule Bylo čtvrt a bude půl, nebo Holčičky na život a na smrt. Na no a väčšiu dramatickú postavu mu potom ponúkol Juraj Herc v titule Petrolejové lampy kde si zahral obchodníka synáčka no a o umeleckej kariére vtedy ešte veľmi neuvažoval nepovažoval sa za dobrého Herca a nie to ešte speváka ale napokon keď dostal teda ten priestor a začal spolupracovať hlavne s Pavlom Žákom tak vznikali pesničky ktoré z dnešného pohľadu Patria medzi excelentné tituly. Či sa tam dá zaradiť Mona Líza, to už necháme na posúdenie tých, ktorí sú aktívni. Samozrejme, je to možné porovnávať aj s tým, čo sa okrem Karla Černocha dnes ešte v našej ponuke objaví. Bude to aj interpret, ktorý z tých najčerstvejších má zatiaľ najskromnejšie skúsenosti, aj keď už bol ponúknutý v 7 pesničkách. Ale maximum je zatiaľ iba 9. pozícia z 372. kola, ale skladba je zakoukaná, bodovala 12 týždňov, čo je v prípade Arnošta Pátka, za ktorým sa opetovne obzeráme poprvýkrát v tomto roku. Celkom pekný úspech, lebo s predchádzajúcimi šiestimi pesničkami bol v rebríčku len dohromady 4 krát a maximum bolo 14. miesto. Takže dnes pokus číslo 8, návrat opäť za LP Platňov s názvom Dívka a to vďaka nahrávke s názvom Tomy Nedelej. Už sme v záživí, tak leto. A nad vím, že máš len dobré zájmy. jako by slnce palivé k nám svetlo, ten zásrak stal sa v Pokračujúci výčitka. Pakám skrývam potočná z té Nebo teda osmička v prípade pána, ktorý sa narodil ako Arnošt Piaček v marci roku 1955 a prešiel si ako muzikant všeličímu zo začiatku ako gitarista, dokonca sa dostal do pozície lídra skupiny Faraón, ktorú prevzal po Karlovi Šípovi, následne došlo na fungovanie v skupine Mody, no a v prvej polovičke 80. rokov na zhruba 3 roky zakotvil v kapele Apollo Petra Spáleného, kde dostal aj prvú príležitosť si solovo zaspievať, ale potom, keď sa vrhol na tú speváckú cestu, tak ešte tam boli zlozvyky gitaristúk, keď sa pohyboval s mikrofónom, zabudol, že už nemá gitaru, takže to vyznievalo trošku inak ako pri klasických spevákoch. No a neskôr bol aj súčasťou koncertného programu Rodinná Show. Kapelej Krokej Františka Janečka, takže na pódiu sa objavil spolu s Michalom Davidom, Pavlom Horňákom Marketou Muchovou, Marcelou Holanovou, aj dvojicou Jiří Strnat, Petra Zámečníková alebo Iveta Bartošová, Petr Sepeši. No a začal uvažovať aj o vlastnej sprievodnej kapele. Hoci teda na tom koncertnom pódiu boli kroky, tak v štúdiu, keď už niečo vznikalo, tak zo so skupinou, ktorá niesla názov Rogalo a viedol ju Miroslav Zahradníček. No a neskôr došlo na realizáciu práve tejto profilovky, pozbierali sa nejaké pesničky, hlavne poslední prázdniny, ktoré už boli v tom čase celkom to titulom a pribudlo k tomu aj dielo, ktoré sme si dnes vypočuli ako novinku číslo 4. V tej záverečnej spomalíme, Dokonca si vystačíme len s jedným hudobným nástrojom. Klavír bude v hlavnej úlohe a bude to už sedemnásta pesnička zo strany Roba Grigorova. Album Nokoni, ktorý bol ponúknutý v roku 1990 po robovom návrate z emigrácie, tak ten dávala do hromady kapela Midy v zložení Stanoše Besta, Emil Frátrik, Peter Poláček Pavol Hric a Peci Uherčík ako hostujúci tam sa objavilo krem iných napríklad Henry Todd samozrejme hráč na gitarku v dvoch pesničkách v tej nasledujúcej samozrejme figurovať nemohol, keďže išlo ako už naznačujem o komorné dielko textárom sa stal Daniel Mikletič my sme už tento projekt mali možnosť si pripomenúť vďaka zrejme najvýraznejšej hitovke pesničke Bosy a sám v tomto prípade pôjde o titul s názvom Daruj mi jednu noc si že už som si myslel, že si lapená, už dávam ti dnešné znamenia. Už som hľadal ja ruče od brány, keď si vás v mojich plánoch zabrániť. Už som si myslel, že si na meku, ku mne je prísko, už daleko, mne je to iné, na All Nyní nekrolok, aby ma tu už věce jim nebolo. Už jsem rozhodával sebezvon, keď si konečně zvíla telefon. Už jsem si myslel, že je všetko pryč. Nebolo už som mnou žiadna reč. Mě to jen je, no co mi stále sní. ktorého u nás nebolo. Deo pána, ktorý, no, napriek tomu, čo má za sebou a čo má na svojom konte, v rámci vykopávok zatiaľ len jedna pesnička preškriabala 200-bodovú hranicu a bola 18. za rok 2022. A to už nebola v podstate ani jeho pesnička, pretože mu písal Pašo Patejdl. Skladbu s názvom k muzikálu Fontána pre Zuzanu. S ňou sa síce na najvyššiu priečku nedostal, ale do tej záverečnej bilančky koncoročnej sa dokázal preškriabať. Výťazstva dosiahol iba stromy tromi pesničkami. Dvakrát to bolo vďaka nahrávke z prvej profilovky. Mám 300 mesiacov. Majakovský, ten bol u nás tiež šampiónom v 40. kole, no a zatiaľ to najčerstvejšie prvenstvo, to je z štvorky a pesničkou Edo si pripísal práve toto čtvrté víťazstvo, odtedy sa čaká na podobnú pozíciu, bol bronzový ešte v 321-tke s nahrávkou stále chodím s ňou ale 15 týždňov vydržali len dva tituly no a toto bolo obdobie ktoré bolo spestrené nielen profilovkou z ktorej sme si dovolili povytiahnuť pesničku môže byť, že niektorí zachytili aj Národ Kanibal 12 pesničkový projekt z ktorého možno takou najznámejšou sa stala pesnička Ešté B, Beníky Kliky B Hádaj kto bol vešté B AKGB a KGB a tak ďalej a tak ďalej, spolupráca s Kamilom Peterajom čo je zaujímavé v prípade albumu Nokoni, tak tam Kamil Peteraj tiež v podstate bol hlavným autorom textov, len jeden jediný bol od Danila Mikletiča a práve po tejto pesničke sme si dovolili dnes siahnuť a uzatvára nám teda blok najčerstvejších nahrávok tento raz priestor dostali katapulti a ich rock and roller korzo chlapčenských myšlienok znelo v podaní Mariky Gombitovej Mona Lisa vrátila do ponuky Karla Černocha Arnošt Pátek je tu počase v pesničke Tomy Nedelej no a daruj mi jednu noc to je Robo Grigorov v kole predchádzajúcom, 396. to otváral so singlom Teď nebo nikdy Jakub Smolík, nasledovalo dueto Ven, Ivety Simonovej a Milana chladila, mám rád tento kraj, vyznanie znelo v podaní Karola Konárika, Juanita Ivety Bartošovej bola novinka číslo 4 a následne znela spálená láska od Tubla tanky. V rebríčku sa predchádzajúce novinky veľmi nemali možnosť presadzovať, keďže hneď tri skončili pod Čiarou Aniel, Ondreja Ferka, Ďábel, diskotek, Jozefa Laufra a mám trému, ľudský Bílej a ani zvišné pesničky veľa vody nenamútili, po dvoch týždňoch končili Citroni zo so skladbou v Turánu a z 20. na 21. miesto a tým pádom si zaknihovala aj konečnú s nahrávkou Aha Markéta Muchova a sa nám takto presunula. Tým pádom uvolnené 20. miesto mohol obsadiť Petrnať s pesničkou, až sa znova narodím. 19. bol čerstvý vietor, balada o jednej láske, Zory Kolinskej, Budíky Petra Reská zneli ako 18 17. bol... Rudolf Hrušínský v diele nazvanom Šel sem svietem. Bola to láska Jany Kocianovej, bola tento raz 16, 15 Mirka Brezovská a tak sa to stáva. 14. mali Hajdi Janku a titul Když sa načančám. Mádívka N Pavla Bobka sa prepadla späťky na trináctku. Na 12. miesto kleslo Nič krajšieho nepoznám. Melánie Oláriovej na 11. hviezdička od Zlatobráncov, desiatku mal Milan Černohous a za ten sviet stál, deviatku Trojský kúň od Beziniek, osmičkou boli predtým strieborné, tóny piesne kapely Starnu, Janka Lehockého skupiny modu za pala Hamela, na sedmičke sme mali Copánky, Jany Kratochvílovej, na šestke Jarka Nohavicu a titul Hlídač krav, Žemí lúto skupinu Loizo a Elán, to bola Peťka, neúspešný obhajca prvenstva Vašek Hneckář klesol na čtvrté miesto a naposledy bol v rebríčku s nahrávkou tu kytaru sem koupil kvůli tobě Marketka Márie Rotrovej bola bronzová strieborný, pri premiére v rebríčku Helena Vondráčková, Valdemar Matuška v spoločnom duete to sa nikdo nedoví no a víťazstvo si pripísal Mekýš Birka so skladbou Jesenná láska keďže bol v rebríčku tiež po 15. krát ako Vašek tak je jasné, že nám túto pozíciu uvoľnil Rebríček teda bude opäť iný a bude o kombinácii interpretov akých by v bežných hitparádach málo kto začal spájať dohromady vstup do Rebríčka bude počase opäť taký komornejší toto sme už z 20. miesta mali možnosť počúvať a tento moment sa nám opätovne opakuje protože dnes je tu Milan Černohous a zač by ten svět stál? Co přát ti mám, slova nejsou nic. Nač zlatý rám přinés chtěl jsem víc. Poběz lásko má, zač by ten svět stál? Když úsměv tvůj Se dnes bych řád Já dobře vím verše má se přát Chtěj správný rým A básní akorát Pověz lásko má Zač by ten svět stál Když úsměv tvůj dnes bych řál. Ať v srdci máš knihu v, v lídnosti, ty sama znáš, jak je správné žít. Pověc Że a nezvo špatnicí, a slobom zlí, zdoruj se všech sěl, po veskomá, zaśbitem svět stále, když už mě v tu sednes očí. Zasní náběv můj, ať slůvka zvou, nechoď počkej, stůj, pověs lásko má, zač by ten svět stál, když úsměv tvůj, pouze dnes bych řád, co řádky mám nejsou nic tak zlatý rám že nezkiel nic poviez má zač mi život stá když smiech tvúj pouze dnes vykňá má Čiž by život stál tvúj, Poznáme aj Vianočnú verziu Ktorá sa dostala do spevníka Kapely Boniem 70. roky Sme si mali možnosť pripomenúť Tých verzií samozrejme vzniklo viac ktoré mali možnosť spestriť aj tzv. najkrajšie sviatky roka, ale toto je trošku o niečom inom. Dnes tu máme 6 poklesov a za nami najvýraznejší 10-miestný pád a návrat Milana Černohouza na pozíciu číslo 20. 19 bude o druhom najvýraznejšom poklese a skok zase trošku do iného hudobného sveta. Hviezdička od Zlatobráncov. ako detská hviezdička v Zlatej brány mala možnosť sa realizovať aj v iných nahrávkach ktoré si vo svojej dobe našli poslucháča či už to bol Černoch, Čučo, Klope, Klope dáždik na zelený dáždnik hviezdička padla aj ďalšia do jej repertoáru, práve pesnička padla hviezda potom tam boli mesiačikové úbehy prípadne hviezda v kočíku tá ďalšia hviezda, ktorá bude znieť, to už bude úspech prvej z noviniek predchádzajúceho kola. A tento úvod by mohol byť jasným znamením, koľka bije, aj keď je z toho až pozícia číslo 18, tak bude sa to týkať Ivety Bartošovej, spolupráca s Petrom Naďom, Pavlom Vrbom. Tá sa premietla práve do pesničky, ktorá je premiérovo v rebríčku a nesie názov Juanita. Takže 18 priečka. nedozvieme ani zásadného. Tí, ktorí sledujú Ivetu Bartošovu, aj naprík tomu, že už medzi nami nie je, určite zachytili aj informácie o tej dvoj LT platni na flíky lásky, ktorá je vďaka vydavateľstvu suprafon návratom za jej hudobnou cestou od pesničky titulnej, ktorá sa tam objavila, dueto s Petrom Sepešim, až po skladbu Noc je království ktorá vznikala opäť v spolupráci s Pavlom Vaculíkom a v tomto prípade ako textár funguje Vladimír Kočandrle, ktorý sa podpísal aj pod napríklad tie legendárne prí oríšky, ktoré tam rovnako nechýbajú u nás huanita tá sa tam nenachádza, pretože došlo na iné pesničky a určite výraznejšie typu Hej, panedys, džokej, léto, výžlásko, lásko, útoč láska má je zákon rozvíjej sa poupátko a tak ďalej a tak ďalej, sa se menovať všetko netreba ale kedy inokedy, keď nie práve v tejto chvíli si zaspomínať aj na takéto momenty čo sa týka priečky číslo 17, opäť siahneme po čerstvom to songu trošku iná káva dostane priestor a s ňou teda aj Jakub Smolík, který se nám po dlhom, predlhom čase opět objevuje v lidmi 20. Právě s pesničkou Teď nebo nikdy. Nevím, jak se tohle vůbec mohlo někdy stát, bylo vám tu k zbláznění. Měl jsem pěknou trému, to se mi tak někdy stává. V se hráli píseň, kterou mám tak rád, ještě teď mi v uších zní. Na ní sem se díval, taková se nepotkává. Na slupku to však má oči niekde v dálce má. Ale já hnecítil, cítil, kolem mě, že láska kráčí. Ztrácím. Teď nebo nikdy půjdu za ní, bavit se budem do svítání. Proč být sám, když se ve dvů svět tak změní teď nebo nikdy vše jí povím. Po kapsách niž slůfka lovím chci být ní, větší. Více. Když seděli a vládlo nočení, tonuli jsme v rozpacích, potom hudba naše ústa rychle zblíží, když se dva tak najdou, láska víc karta se hned obrací, to, co bylo smutné, teď už nám neublíží. Večer v zvláštnení, vy si ju A ona potom jen smích mých dlaní chápnu rozusnídať. Desať dní už známu písem všude slyším zvýť a chcem slyšet stále ďalej. Na parketovom spolu, jenom je noc nás hlídá. Teď nebo nikdy. Půjdu za ní, bavit se, budem do svítání. Proč být sám, kdy se ve dvou svět tak změní? Teď nebo nikdy, všejí povím. O kapsách nižná sluvka lovím, chci být s ní. Větší pro mě není. No, teď nebo nikdy, to si v 86 kam sme sa touto pesničkou vrátili, povedal aj Valdemar Matuška a zostal za veľkou mlákov. Jakúb Smolík tak mohol využiť trošku uvoľnenú pozíciu na výslni a sa mu celkom zadarilo dostať sa celkom vysoko do popredia aj záujmu. Pokiaľ ide o dnes úspešné novinky z kola predchádzajúceho, tak už máme polovičku za sebou, štyri budú v rebríčku máme za sebou aj dve zo šiestich pesničiek ktoré si pohoršili a keďže nemáme žiadnu obhajobu, tak tu máme hneď desať pesničiek ktoré idú smerom hore, ale než sa dopracujeme k tej prvej, poďme ešte za ďalšou z úspešných noviniek a niečo o rodnej domovine to sa v 70. rokoch celkom nosilo a touto pesničkou prichádza, aby nám to pripomenul Karol Konárik. znám z větských liet. Tak mi hraj, len mi hraj měsen tu, nad ktorú krajšej A tichá děka, nech ne narieka, veď prídem zás. Striebro padá do vlasov Time doesn't have time to escape, I opened the bread to my eyes, a song of hands Zas. Hraj mi hraj, rodný hraj, Piesentú, čo poznám, skecký kvěl. Tak mi hraj, tíško hraj, Piesentú, na ktorú krajšej je nie. A Jesus. Tak možno slova Miloša Lánika 100 vekov nevytrvajú, ale pre nás sú zaujímavé a ako teda cítiť z umiestnenia, tak aj pre tých, ktorí sa rozhodli pesničky podporovať. Mám rád tento kraj Karola Konárika, aktuálne sa len z času na čas ľudia búchajú do hrude keď chcú prejaviť náklonnosť k územiu, na ktorom sa narodili lebo tie vlajky, ktoré držia v rukách častokrát ani slovenské nie sú a keď, tak len keď máme majstrovstvá sveta v hokeji a pri podobných príležitostiach inak sa aj do slovníka mnohých vkráda stále viac a viac anglických výrazov a iných ktoré so slovenčinou ako základom nemajú až tak veľa spoločného dnes v rámci 397. kola máme za sebou základný tábor, čo sa týka rebríčka. Z 20. pozície sme počúvali Milana Čarnohouza v titule Zač by ten sviet stál, hviezdička Ingrid Bauerovej a tzv. zlatobráncov. To je 19. a 18. Juanita Ivety Bartošovej, 17. Jakub Smolík, Pesnička dostala názov Teď nebo Nikdy a mám rád tento kraj Karola Konárika. Tam zatiaľ uzavrel to, čo aktuálne ponúkame. 10 pesničiek už je zverejnených. Opäť sa ďalej dostane 24 nahrávok. O chvíľočku si pripomenieme tú, ktorá je už na konci, ale najskôr tradičné pozeranie sa do kalendára. Rekapitulácia ostatných 7 dní, pričom začneme 27 a s spomienkou na pred dvomi rokmi tragicky zosnulého Miroslava Imricha. Zdravotné problémy ho doviedli až na koľajnice, podobne ako i Bartošovú a približne v tých istých miestach v máji 2024 narodil sa 27. marca pred 73 rokmi. O 7 rokov mladší Štefán Skrúcaný, ten si išiel inou cestou a dodnes kráča, 66. narodeniny, si mal možnosť pripomenúť. 28. je najkošatejšia, Miroslav Hoffman alebo Mirek Hoffman, ten bol súčasťou kapely Greenhorns, ročník 1935, spomíname od marca 2019 ročníkom 1961 je Martin Sarváš takže 65. narodeniny si v sobotu pripomenul a ešte sa k nemu dnes určite dostaneme Dušan Pálka bol svojho času hudobným skladateľom ročník 1909 zomrel 28. marca už to je 28 rokov pred 12 mi ho nasledoval Vladimír Čort ako textár mal možnosť spolupracovať s mnohými, u nás dosť často spomínaná je hlavne Viera Špinárová, no a Vladimír Brožík, ktorý sa stal najistý čas aj súčasťou skupiny IPS zomrel pred 8 rokmi ročníkom 1938 narodený 29. marca je legenda menom Laco Déči v ten istý deň v roku 2012 nás opustila Drahomíra Vlachová jej Pomodoro, sme si tu tiež svojho času pripomenuli, bola ročníkom 1949. Ďalšia spomienka, teda sa bude týkať hneď troch pánov, ktorých spája 30. marcový deň. Jan Schneider, ten sa narodil v roku 1934, ako textár, figuruje pod viacerými nahrávkami, hlavne z tých 60. rokov. Zomrel v 1. decembra v roku 2014 Jozef Barina stal sa legendou slovenského Big Beatu ročník 1948 tiež už iba spomíname od februára 2024 no a na 30. marcový deň pripadol aj odchod Morisa Janíčka alias Eduarda Pergnera, čo je jeho pôvodné meno narodený v roku 1935 ako textár častokrát spájany predovšetkým Zítkou Zelenkovou alebo Michalom Davidom. No a 31. marec, ktorý uzavrie pohľad k tomu tretiemu mesiacu. Tam máme tiež celkom zaujímavé postavičky. Ročníkom 1949 sú hneď dve dámy. Jednak majiteľka úžasného vokálu Hanna Ulrichová a jej rovesníčkou je Zuzana Michnová, ktorú si spájame hlavne s projektom Marcias. Tomáš Sloboda tu nedávno dostal priestor s kapelou Lepajácov, ten sa narodil v roku 1975. No a Zdenka Prednáta je narodená v roku 1984. O dva roky neskôr nás opustil Jarka Motl, bol ročníkom 1900 a ako autor sa stal tiež jedným z takých tých výraznejších. 1. apríl tam máme legendu menom Geza Dusík, čo skladba to výrazný Evergreen, rodný môj kraj, dve oči neverné, dedinka v údolí, znať stačí povedať tieto tri tituly hnedi, jasné hlavne jeho spolupráca s Pavlom Raksatorisom sa stala výraznou, za Dusík zomrel v máji 1988. Ďalej Ladislav Való, ktorý mal možnosť byť podpisovaný aj krátkou Kimi valo dosť často funguje ako prekladateľ alebo fungoval teda bol ročníkom 1914 zomrel 1. apríla 1990 tá česká verzia Mrázika tam ten preklad o ten sa postaral Mirka Miškechová narodená 2. apríla v roku 1992 tá sa do tejto verzie vykopávok sice nedostane, ale je to majiteľka určite ľahko identifikovateľného vokálu pokiaľ ide o dnešný termín a to je v podstate koniec tohto zoznamu, aj keď ešte jedno meno samozrejme nepadlo, pretože to si šanujem do finále, ona pôvodne tá oslava životného jubilea mala byť taká decentná, komornejšia, ale nakoniec sa to v dobrom slova zmysle zvrhlo na mimoriadne veľkú udalosť. dokonca konca... Takým spôsobom, že prenos z tejto akcie mohli diváci sledovať aj v kinách po celej Českej republike, kde k tejto príležitosti konkrétnu sálu otvorili. Ide o 90 v prípade spisovateľa, herca, scenáristu, cirrmanológa Zdenka Svieráka, ktorý si 28. marca pripomenul toto životné jubileum a gratulovať mu prišla naozaj plejáda výrazných postav osobností, ktoré sa myhli aj vo filmoch v ktoré mal možnosť ako scenárista napísať ako herec si v nich zahrať takže môže byť, že neprekvapili Iva Janžurová, Daniela Kolářová Bolek Polívka Ondřej Vedchý samozrejme syn Jan Svierák ktorý prišiel aj s tým legendárnym Oscarom za koliu tak chýbať na tejto oslave nemohol Karel Šíp v hľadisku aspoň Jaroslav Uhlíř no a na diálku sa pridali ako gratulanti Jiří Suchý alebo Ivan Mládek takže je možné si to nájsť YouTube ponuka záznam celého tohto predstavenia a je to miestami aj emotívne aj úsmevné. Bojtech Kotek tam mal možnosť tiež za členov divadla Jari Cimrmana predniesť určitú zdravicu a Karel Šíp to, Karel Svirák to komentoval slovami jestli si myslíš, že z mne dojal, tak jo, <laughs> čo bola tiež jedna z úsmevných momentiek No my, samozrejme Zdeňka Sviráka máme možnosť si pripomínať vďaka jeho úžasným textom, ktoré sa objavovali v pesničkách už hlavne od tých 70 -tých rokov, na čele so skladbou Severní vítr, výpadne Holubý dům, kto by tieto dva Evergreeny nepoznal, tak mám pocit, že sa o domácu muziku v podstate vôbec nikdy nemohol zaujímať. A boli tam samozrejme aj ďalšie úspešné pesničky aj v spevniku Ivana Mlátka a jeho Benjo-Bandu. Niečo sa objavilo aj u Nadi Urbánkovej, Karla Gota a spomínané dielo Holubidum samozrejme je zo spevníka Jirku Schellingera, ktorý mal možnosť naspievať ešte aj také pesničky ako Šípková rúženka alebo Jabloňový list. Ale ten Kolia asi bude pre nás dnes takým najdôležitejším Oscarovýto filmový príbeh starnúceho muža, ktorý sa napokon dostal k tomu, že mu v jeho domácich priestoroch bolo potrebné sa starať o sovietského chlapca, práve týmto menom označeného, no a vznikla k tomu aj skladba, ktorú zhudobňoval Jaroslav Uhlíř a je možné si túto pesničku aj pripomenúť, keďže ju máme k dispozícii. Dostala názov tě, Chválím tě, země. má. Chválím tě, země. mám. Chválím tě, zemňe žár i mráz. Chválím tě, nás. Máš závoj z oblaků. Bílých jak s nich. Hězdo má bárko zázraky. Na nebesích. Hey pesnička o domovine tentoraz návrat k roku 1996 k úspechu filmového titulu Kolia ktorý v Českej republike videlo 1 346 369 divákov oficiálne, vďaka čomu sa stal najnavštevovanejším českým filmom a získal 6 českých levov, vrátane toho za najlepší film no a v zahraničí tam samozrejme dominuje ten Oscar ale aj Zlatý glóbus ako najlepší neanglický e, film. Aj veľká cena z Tokia a cena z Madridu v Benátkach, v Zimbabve. Takže film prešiel celkom slušný kus po tejto planéte. Uvedený bol v 40 krajinách a videlo ho približne 3 milióny divákov, aj keď teda častokrát je to o humore, ktorému zrejme rozumejú len tí, ktorých sa to bezprostredne týka, myslím nie tých, ktorí v tom hrali, ale tých, ktorí v týchto zemepisných šírkach žijú svoje životy. Žiaľ, teda mnohí sa už tejto oslavy 90 z Zdeňka Sviráka zúčastniť nemohli, hoci aj v tomto filmovom titule priestor dostali ako Stola Zázvorková, Libuška Šafránková alebo Sovák, prípadne Karel Herzmánek plus Vladislav Smoliak nebo aj toho tam bylo možné vidět, ale jinak to byla oslava, dá se povedať, že velmi príjemná, důstojná. Čo ještě mohlo pobavit, byla aj účast Magdy Křížkové Šebestovej, která si po boku Zdeňka Svíráka zahrala Po filme Vesničko má středisková pani učitelku a v jednej scéně, taky postědovej, um, mu, on si na hlavu nasadil nohavičky, ktoré si tam vyzliekla a toto bol tiež darček k 90-kej, keď bu doniesla gaťky. No, samozrejme musela aj dodať, že v tom filme, keď si ich vyzliekala, tak mala ešte jedni na sebe, aby nezávideli tí, ktorí túto scénu vo filme si prípadne aj častokrát pozerajú a pretáčajú. Takže to je návrat za niečím, čo mohlo v ostatnom období tiež zaujať. No a ideme späť k našej ponuke. Zatiaľ tam Zdenek Denex nefiguruje. V tomto prípade teda to bola spolupráca aj so súborom zvaným Sedmihlásek, ktorý sa objavuje aj na tých detských albumoch, ktoré s Jaroslavom Uhlířom pripravovali s pesničkami, ktoré sú určené pre tých neskôr narodených a dorastajúcich a je možné sa samozrejme k nim vrácať aj po rokoch s tými, ktorí prichádzajú aktuálne na svet lebo to, tá hra s so oslovíčkami s češtinou v prípade deňka Svíráka je naozaj čarovná ale s so oslovíčkami to vedia aj iný aj interpret pesničky, ktorá je dnes v Reblíčku na 15. mieste a je tam zároveň naposledy bodoval tak, že bol aj bronzový v kole 385, ale inak sa nám pohyboval väčšinou v tej druhej polovičke rebríčka, takže nakoniec na jeho konte v úvodzovkách iba 119 bodíkov a to by na koncoročnú gála prehliadku stačiť nemalo. Hoci teda vo chvíli, keď nás peternať Nať s pesničkou až sa znova narodím opúšťa, tak figuruje na priečke číslo 17, ale už to pôjde iba smerom dolu a dnes aspoň dôstojná rozľúčka. 19 interpretov, spevákov, Kapiel sa nám mohlo s jednou nahrávkou minimálne 15 týždňov pohybovať v rebríčku. Peter je deviatým z tých, ktorí majú minimálne 9 takýchto pobytov. Nad ním s 15 figurujú Elán a Vašek Neckář, s 13 nahrávkami Karol Duchoň, s 10. Marta Kubišová a Mekiš Birka. No a pribudol teda k trojlistku Karel Gott, Marika Gombitová a Eva Kostolániová. A v testnom závese sa blíži pomaličky aj Maruška Rotrova a čerstvá kapela Tublatanka tam vykročila, ale či sa toho dočkajú, to je ešte v tejto chvíli otvorené. Otvorený aj kalendár, do ktorého budeme nazerať dnes s dátumom 2. apríl. A je sa kam obzerať, jednak za Oslovencami. Na Slovensku je meninovým Zita, majiteľka mena. Zrejme perského pôvodu malo by ísť o dievča, významovo. A v Českej republike je to Erika, meno ženské, krstné, škandinávskeho pôvodu a je to ženský protipól, mena Erik. V japonskom prepise kanji by malo byť meno Erika niečo ako blažená, alebo kvetinka, pôvap. Inak je to tiež český ľudový názov pre rastliny, kríky, no a latinsky je to aj názov pre istý druh skákajúceho pavúka. Aj toto je možné si dohľadať Svetový deň povedomia o autizme, to by sa malo s 2. aprílovým dňom spájať. V decembri 2007 organizácia Spojených národov venovala tomu Svetový deň je to celoživotné postihnutie, výskyt má vstúpajúcu tendenciu a ľudstvo nemá inej roboty len tomu napomáhať. Zároveň tu máme aj Medzinárodný deň detskej knihy, čo už nie je žiaľ o stúpajúcom trende, vyhlásený v roku 1967 Medzinárodným výborom pre detskú knihu a tento deň bol stanovený na počesť narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena, v roku 1805, účelom je teda podpora vydávania hodnotných knih pre deti na celom svete a ich sprístupnenie, ale pozor hodnotné to už dnes veľa takýchto knih nesplňa cílom je tiež trošku zvýšiť lásku detí ku knihám a lásku k slovu čítaniu, materinskému jazyku, čo tiež nie je už tak dominantné ako bolo v predchádzajúcich Rokoch, k literatúre všeobecne aby sa teda knižka stala každodennou súčasťou života aby sa aspoň na chvíľočku tie mobilné telefóny poodkladali odporúča sa Deň osláviť čítaním rozprávok deťom, darovaním novej knihy alebo návštevou knižnice sami vieme, že dnes sa čítajú aj v novinách televíznych rozprávky aj pre dospelých dosť často ale realita je trošku o niečom inom aj o tom, že sa to môže spojiť potom aj s Európskym dňom akcií za práva migrantov, čo sa pripomína od posledného januárového dňa roku 2004. Zabúda sa ale aj na povinnosti migrantov a všeobecne, povinnosti všetkých. Každý vidí len svoje práva. Keby sme boli za veľkou mlákou, tak by mohlo ísť aj o Národný deň arašidového masla a žele. Kto sa zalizuje, dáme priestor, aby si mohol odbehnúť, pretože na nás čaká 14 a ešte trošku big bitu si doprajeme, aj keď spomalíme, pretože na tejto pozícii s pesničkou tak sa to stáva, figuruje mierka Brezovská. the Opäť rebríčku práve s nahrávkou nazvanou, tak sa to stáva. Už je to druhý titul, ktorý si polepšil oproti predchádzajúcemu kolu, aj keď iba o jednu pozíciu. A podobne na tom bude aj nahrávka nasledujúca. K nie sa prepracujeme cez udalosti, ktoré nám poskytuje historický kalendár s dátumom 2. apríl, možno sa vrátiť najhlbšie do 16. storočia, keď španielský moreplavec a dobyvateľ Ponce de Leon objavil Floridu. vyhlásili ju za španielské vlácníctvo, ale ešte si neuvedomoval, že to je vlastne americký kontinent. Plávalo sa bez mapy a keď sa našla zem po istom čase, tak zvyčajne si mysleli Tí, ktorí tam plávajú, že je to iné miesto, než napokon sa ukázal, však aj Kristof Kolumbus je toho jasným príkladom. Dolár má svoju históriu, má svojich zástancov, aj tých, ktorí to odmietajú, ale tento deň je o tom, že sa stal menovou jednotkou v Spojených štátoch spája sa to s rokom 1792 názov by mal pochádzať z historického mena nemeckých strieborných mincí ktoré po slovensky nazývame Toliar pôvodne teda boli svojho času razené hlavne v Jachimove v Českej republike od roku 1515 Toliar sa potom šíril cez Holandsko, Švédsko, Dánsko Norsko a v súčasnosti je toliar používaný pre bývalú menu v Slovinsku. Z Holandska sa potom šíril po celom svete vzhľadom na čulý obchodný styk. A to ako na stredný východ, tak z časti v Nemecku, v talianských mestách. Vrátane Benátok populárnym sa stal v holandskej východnej Indii, aj v holandskej kolónii, v Amerike, v Novom Amsterdame, v teda teraz ako New York City v anglických kolónach v Severnej Amerike sa holandský dolár používal ešte v 17. storočí dokonca aj na počiatku toho 18. prvé kino určené len na premietanie filmov bolo otvorené v roku 1902 v Los Angeles umiestnené v cirkusovom stane malo názov taký hrdý že elektrické divadlo a vstupné na hodinu premietania bolo 10 centov v tom čase keď už sme v tom 20. storočí, tak ešte si môžeme pripomenúť aj 1917 -ku. Woodrow Wilson, 28. americký prezident, tedy v rámci Prvej svetovej vojny, ktorá prebiehala, zvolal obe komory kongresu a predložil im schválenie rezolúcie na vstup krajiny do vojny proti Nemecku. Po boku tzv. dohody kongres vyhlásenie vojny odobril, dnes už si americký prezident vystačí aj bez odobrenia pri vstupe do čohokoľvek budeme tu mať možnosť si pripomenúť aj vznik jednotného Československého zväzu žien, rok 1950 zjazd v Prahe sa vtedy konal známe to bolo hlavne keď v pozícii predsedkyne bola dlhé roky Marie Kabrhelová v tom čase bola organizácia naozaj masovou, základňa milión žien aj časopis Vlasta mal masový základ až 840 tisíc výtlačkov no a potom po roku 1989 keď československý zväz zanikol, tak vznikli samostatné či už český alebo slovenský a časopis Vlasta tiež pretrval ale my sa v tejto chvíli budeme síce dámam venovať aj tie sa občas zvyknú sebe spôsobom, aký nám tu prezentuje Heidi Anku, ktorú máme v rebríčku po siedmikrát umiestnenú a opäť je to priečka v tej druhej polovičke, zo 14 na 13 sa presúva aj s pesničkou, když sa načančám. Kdy když se načančám, kdy se načančám. Po drahých kobercích, chodit ve špercích, to mi zkrátka sluší. Hostu přijímám, jen se zajímám, co pak ušít si dám. A svět Všech se mnej, že na sebe dbám. Načančané to zvykne byť aj v tých historických análoch. Na Čančané by to dnes mohlo byť aj vďaka um, denníku Die Welt. Má výročie jubileum 80 rokov od vydania prvého čísla v Hamburgu sa vtedy zadarilo... Sú to typicky nemecké noviny, ale založené po druhej svetovej vojne britskými okupačnými silami v Hamburgu. Chceli vytvoriť médium podľa britských The Times. No a existujú aj verzie určené pre tablety, niečo ako digitálny časopis. Bolo to určené hlavne do ruky pre mladých, lebo nechcelo sa im zápasiť s obrovskými novinovými listami v metre. No takže... Ak chce niekto zaujať aj iných, než tých, ktorí majú radi klasické listovanie, tak musí sa aj touto cestou ubrať. Raz ročne sa redakcia zmení na galériu a prenechávajú celé vydanie niektorému zo slávnych umelcov, ktorý navrhne grafiku aj fotky, no a občas sa stane že v tento deň nemusia nájsť žiadne bežné agentúrne fotografie každý vizuálny prvok od titulky až po tú poslednú stranu sú nahradené dielami vybratého umelca, ktoré často vznikajú špeciálne pre toto číslo no a zatiaľ čo diela umelcov stoja v galériách milióny v deň vydania si tieto tzv. originálne diela v podobe novín môžu kúpiť v každom nemeckom stánku za v podstate bežnú cenu denníka, čiže nejaké 3 až 5 eur. Umelec neupravuje texty, jeho diela s nimi často ironicky alebo hlboko komunikujú, takže má to svoje výnimočné momenty, Výnimočnou je určite aj Veža CN Tower v kanadskom Toronte, ktorá bola so svojimi 553 metrami svojou času najvyššou stavbou sveta do roku 2007. Jej to vydržalo, než ju oficiálne prekonala Burj Khalifa, v Dubaji, no a spája sa to s uvedením do prevádzky v roku 1945 náklady, približne 63 miliónov kanadských dolárov. Bezpečnostná rada v roku 1947, bezpečnostná rada OSN odovzdala vtedy do správy Spojených štátov ostrovy strojí v Tichom oceáne, ktoré pred druhou svetovou vojnou patrili Japonsku. Čo sa týka Slovenska, je možné spomenúť hlavne rok 1973, 2. apríla, vtedy započali s výstavbou najväčšieho slovenského sídliska. Bratislavská Petržalka sa začala meniť do tej podoby, ktorú niektorí milujú, bezbreho, iný zase naopak tieto priestory sa až tak veľmi nevyhľadávajú a keď sme pri stavbách tak aj Pražský palác kultúry dnešné kongresové centrum v Prahe sa dočkalo sprístupnenia v roku 1981 nachádza sa na hrane Nuselského údolia a Pankrátskej pláne medzi Nuselským mostom a Pankrátským námestím pri stanici metra C na Vyšehrade a táto poloha umožňuje aj veľkolepý výhľad na časť Nuselského údolia a panorámu Českého hlavného mesta. Priestor, kde sa spočiatku stretávali hlavne súdruhovia, ale boli tam aj rôzne kultúrne akcie. Potom sa počítalo, alebo skôr rozmýšľalo, čo s tým po 89., ale svoje využitie to nachádza ešte aj v súčasnosti. Z tých posledných udalostí z 20. storočia v rok 1982 keď Argentína obsadila Falklandské ostrovy ktoré v roku 1933 zabralo Spojené kráľovstvo takže začala sa britsko-argentínska vojna od tieto priestory a bojové operácie sa končili kapituláciou argentínskych síl v júni 1982 na strane Argentíny 655 obetí na strane Británie o 400 menej Rok 1993 to uzavrie, keď ako prvá v strednej Európe začala v Bratislave pôsobiť bratislavská občná a termínová burza. A všetky burzeranti, všetci burzeranti sa vali možnosť realizovať, samozrejme v dobrom slova zmysle, každé miesto má svoje plusy, má svoje mínusy. Keď tak prechádzate aj históriou a celkovo svetom, tak môžete naraziť naozaj na všeličo. My pri prechádzke rebríčkom Narazíme teraz na legendu menom Rudolf Hrušínsky. Aj tento pán si polepšil v kole predchádzajúcom 17. Dnes zo so skladbou šel sem s na 12. priečke. Jsem světem tam a sem, nikdy rovnou zanesen. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál jako svatý. Šel jsem světem plným chyb, bytlák snů a bytlák ryb, někdy mlčky, jindy zas, jsem na svůj hlas.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 Jsem světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zasný stop, po mně zůstalo pár stop, tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztroucil stovky rolí.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 Chodí světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mě zůstalo pár stop. A jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrhlul stovky rolí. Chodí světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. A jsem ten pár ze všech sil, podejel přes sem rozhrou, si roztrousilo stovky rolí. My už pomali stovky pesničiek. Doteraz tu znelo 1990 súťažných, takže o dva týždne v 399. dostane aj tá priestor, ktorá bude označená ako pieseň s poradovým číslom 2000. No a 2000 je aj rok, kam sa obzrieme. 2. apríl sa tiež písal, keď francúzsky archeológovia objavili južne od egyptskej káhyry 4000 rokov starú egyptskú pyramídu kráľovnej, v ktorej na veľké prekvapenie objavili aj texty s modlitbami, dovtedy prítomné len v pyramídach faraónov, čiže mužov. V 2004. sa oslavovalo a niektorí z tej oslavy dodnes nevytriezveli, keď v Bruseli slávnostne privítali nových členov Severoatlantickej aliancie vstýčením vlajok, konkrétne štátov ako Bulharsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko. Irán v roku 2006 oznámil, že v rámci týždňových vojenských manévrov v Perskom zálive úspešne odpálil najrychlejšiu podvodnú raketu na svete, schopnú zničiť obrovské vojenské lode a ponorky. Nepomohlo im to v ostatnej dobe. Maďarský prezident Pál Šmit šiel v roku 2012 na jednej strane príkladom, na strane druhej no, keď musel ísť príkladom, zase to nebolo o nejakej radostnej momentke. Rezignoval na svoju funkciu v dôsledku plagiátorského škandálu v súvislosti s jeho doktorátom, ale málo kto takýto príklad nasleduje. Keď sa príde na to, že urobil v podstate niečo podobné, po funkcii ho potom 2. mája toho istého roku nahradil Jánoš Ader. Na uh, rok 2013 môžu mať tiež radostnú spomienku, len tí, ktorých sa to zrejme týkalo. Valné zhromaždenie OSN vtedy drvivou väčšinou schválilo prvú zmluvu o celosvetovom obchode so zbraniami Cieľom dohody bola regulácia tohto medzinárodného obchodu v hodnote 70 miliárd dolárov, niečo cez 54,5 miliardy eur. Zahrňalo to aj zbranie od ľahkých pušiek až po tanky a vojnové lode. No tak aspoň na záver niečo snáď príjemnejšie, a to zvyčajne zo sveta športu. prinášajú fakty. Basketbalistky Good Angels z Košice sa v 2017 stali výťazkami druhého ročníka basketbalovej východoeurópskej ligy, keď vo finále zdolali na záverečnom turnaji obhajcu trofeje z Rigi o 23 bodov 67,44. No a my sme zdolali vlastne udalosti, prejdeme aj k jednotlivcom, ale teraz na nás čaká nahrávka ktorú budeme evidovať ako jedenáctku konečného poradia a ide o dámu, ktorá je s touto pesničkou v rebríčku už po 14 krát, čo je jasné znamenie pre tých, ktorí nás počúvajú dlhodobo. 14 znamená, že už sa pesnička môže v rebríčku objaviť iba jeden jediný krát a prvou, koho sa to dnes týka, tak to bude Jana Kocianová s titulom Bola to láska? Let's aby pesničky nasadené spolu v jednom kole vydržali 15 týždňov v početnej zostave. Naposledy v 355. kole boli takto ponúknuté tri nahrávky, ktoré došli až do tej 15. Lásko stracená, Maškanecká Žá, Viem, na nás čaká Láska Karola Duchoňa a dve básne pána Hykmeta Sony Horniákovej, teda sa nám to opäť približuje. Jana Kocianova je prvou z trojice, ktorá je v Rebríčku 14 týždňov. Ešte budeme mať možnosť počúvať aj ďalšie dve podobné nahrávky, myslím podobné svojou dlžkou účasti v Rebríčku, ale k tomu trošku neskôr. 11 za nami, 12 teda Rudolf Rušínský. šel sem svietem. 13 má Hajdianku, skladba Když sa načančám. 14 je Mirka Brezovská s pesničkou, tak sa to stáva, no a 15. Petr nať. Ten je v rebríčku naposledy s pesničkou, až sa znova narodím. Chvíľočku mu dáme oddychnúť. Opustí nás definitívne o týždeň z okolností v deň svojich narodenín. 9. apríla mala by byť vtedy k dispozícii 398, čo sa týka rebríčkov. Teraz je k dispozícii aj zostáva tých, ktorí odchádzajú už v kole aktuálnom. A ideme si po pesničky, ktoré tu bodovali 15 kôl a vydržali tu s celkom zaujímavej zostavy. Keď sme v tom 381. kole všetko otvárali, tak to bolo práve vďaka skladbe, ktorá je po 15 týždňoch dnes, dá sa povedať, že na úplnom dne, ale to len z toho dôvodu, že už viac bodíky zbierať nemohla. Celkovo sa jej na konte nazbíralo 274. Na konci roka určite ešte priestor dostane. Vaše hneckář s nahrávkou Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě. Prvý odstupujúci. Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě A dal jsem za ní celý tátu plán Dávno ještě byla ve výrobě A já už věděl, co ti budu hrát. V tom 381. kole to o grošíkoch Bolo i v novinkách číslo 2, Byly to peniaze Skupiny AC+, nasledoval kapitán Pavliny Filipovskej A před Michalom Davidom a skladbou zdálo se mi o ní to bola aj ďalšia odstupujúca pieseň po 15 týždňoch, štvornásobný 4 štyrikrát strieborný a raz aj bronzový, to je bilancia čiastočná samozrejme, pretože ešte treba k tomu doplniť dve 25. dve jedno a jedno miesto, celkovo 304 bodíkov za tieto umiestnenia skončili na konte Mekyho žbirku a pesničky Jesenná láska, ktorá keď nás opúšťa, tak v pozícii lídra celého 9 ročníka, ale ešte máme toho celkom dost pred sebou. Láska je strašne bohatá Láska dá všetko slúby No ten, čo lúbil sklamal sa A ten, čo sklamal ľúbi Prach dlhých, smutných letných dní Na staré lístie padá Poznala príliš neskoro Ako tu náklonnosť je možné teraz presunúť k iným interpretom, gukomu nie, tak o tom ešte tie nasledujúce krátke okamihy, napríklad za jedinou neúspešnou novinkou, kola predchádzajúceho sa už obzerať netreba, hoci nás láka na mnohé príjemné miesta, pesnička s názvom Ven, do rebrička to nedostala túto pesničku dvojica Iveta Simonova a Milan Chladil. Letní den, nekam pojedem Ten letní den a jeden. nejeden za tých viet Budou ptáci pět Z tých viet Si postavíme svět. Necháme ich, nech teda sa so stanutými stavbármi ešte si poďme pripomenúť dvomi ukážkami ďalších a zvyšných odstupujúcich. Z 19. na 22. miesto nám klesá balada o jednej láske, s ňou aj Zora Kolínska. Tíško, tíško sa túlime v bráne, áno, tíško nám spievajú dlane, Stá Stále skúšaš, či bosk mi tvár zažne. Stále sa vážne. Hej, hej, hej, hej, hej, hej Joj, ja se stydím. Je na čase ešte poslednú ukážku si dopriať. Je to pokaz z 18. miesta, po dvoch kolách strávených v rebelíčku. To sa týka skladby Budíky interpretom Petr Rezek. Chalo a spáčí je svou, že má se stát. Má však šachtěla pod nektou famy, všchtapí kavice neka sná. Práno je plně udíchní. Po starý paniku. Práno začíná písní. Sjedinci budíku. Práno začíná pesničkou, ale my jsme to v této chvíli už ukončili. Pohled pod čiarvu zvyšok skola kola predchádzajúceho ešte priestor dostane. V tejto chvíli aj desiatá pozícia. Čakajú na nás bezinky a trojský kúň. na Troja, aj varovania pred tým, aby si takýto tzv. danajský dar e, nedali zatiahnuť od Grékov do mesta, ale napokon sa nenechali presvedčiť e, tými dobrými radami a v noci povyskakovali vojaci a bola Galiba, ale Trojské kone. to aj v aktuálnom období dosť často vyskakuje na nás zo všetkých svetových strán čo vyskakuje z hudobného kalendára, pokiaľ ide o druhý aprílový deň. Serge Gainsbourg, z času teda rodak z Paríža, básnik, spevák, skladateľ, textár, gitarista, klavirista aj filmový režisér, narodený v roku 1928, mal 30, keď podpísal zmluvu s firmou Philips a zložil prvú úspešnú skladbu. No a v 69. vyšlo dielo s Jane Birkin, známe Žtém, ktoré v 70. a 80. rokoch išlo k poslucháčom ako taká veľká vlna tsunami. On si aj v tom čase zahral vo viacerých filmoch. No a je možné nájsť samozrejme aj ďalšie pesničky, piesňové texty, písal aj pre speváčku Vanesu Parady. Na jeho konte by mali byť Zhruba 30 albumov a kompilácií zomrel ako 62-ročný 2. marca 1991. Minulosťou je aj životný príbeh Marvina Gaja. Ročník 1939, rodák zo Washingtonu DC, bol soulovým spevákom aj hráčom na klávesi, gitaristom a patril medzi americkú soulovú špičku po vojenskej službe pri námorníctve začínal v 57. a v 60. žil v Detroite pôsobil ako štúdiový bubeník a vokalista a od roku nasledujúceho už ako solista išiel si vlastnou cestou a samozrejme dočkal sa aj po tejto stránke celkom slušných úspechov jeho tvorbu dokumentuje viac ako 50 vydaných albumov a kompilácií ale už je to aj uzavreté okolností deň pred narodeninami 1. apríla 1984 mal by na druhý deň 45 po rodinej hádke ho zastrelil vlastný otec po zdohavom vyšetrovaní polícia uzavrela prípad ako nešťastnú náhodu Leon Russell ročník 1942 bol svojho času spevákom, skladateľom, hráčom na klávesové nástroje a na gitaru Začínal ako 20-ročný v pozícii štúdiového hráča. V 68. vydal prvú LP platňu. Potom v 68. začal spolupracovať aj s legendou menom Joe Cocker. A podarilo sa so sprivodnou kapelou natočiť aj pesničku Delta Lady. Následne v 72. ponúkli asi svoj najúspešnejší projekt, album Kárny, no a zisk ceny Grammy a titul platňa roka 1976. To je jeho, dá sa povedať, že asi najvýraznejší moment tej hudobnej cesty. Neskôr spolupracoval aj s Altonom Johnom na jeho konte viac ako 40 štúdiových a kompilačných a v marci 2011 uvedenie do rock and rollovej siene slávy. Zomrel 13. novembra pred už pomaly desiatimi rokmi Emily Harris, 47 ročník, country a folková speváčka, ktorá v svoju dráhu začínala ako folková interpretka vo Washingtone. No a tam ten 75. rok december album Elite Hotel za čo dostala cenu Grammy za najlepší ženský spevácky výkon v kategórii country a cenu Grammy za rok 1987 získala aj album Elite ktorý točila v Trojici s Dolly Parton a Lindou Rostand na 14 cien Grammy celkovo a 27 štúdiových albumov v 2008 aj uvedenie do Siene Slávy country music v Nešvile nie, je to ešte koniec, ešte sú tu dve dámy 61 ročník to je rodáčka z britského Bristolu Karen Woodward speváčka londýnskej kapely Banana Rama, vokálnej trojky, ktorá vznikla v Londýne v 79 a v nasledujúcich troch rokoch sa ich diskotékový štýl podarilo presadiť na anglickej hudobnej scéne, začali na lí cover verziami úspešných hitov neskôr prešli aj na skladby z vlastnej produkcie pesnička vojna z, z mája 86, ich verzia ktorú pôvodne teda ponúkli Holandiania, Shocking Blue ešte v decembri 69 tak tá ich celkom slušne dokázala zviditeľniť ale boli tam aj ďalšie pesničky no a Lucy Diakovská narodená v bulharskom Ploudive, tá sa ako dnes čerstvá 50-nička zviditeľnila spôsobom, že sa stala členkou nemeckej kapely No Angels. Narodil sa v umeleckej rodine od syna operetný mami na koncertná klavíristka, takže toto jablčko teda určite nepadlo ďaleko. Od stromu po maturite v 95. prišla do Hamburgu študovať spev a herectvo. Formáciu No Angels svojim hlasovaním zostavili diváci televíznej stanice RTL 2 v televíznej speváckej súťaži Popstars v roku 2000. No a na základe tohto výberu sa aj Lucy stala členkou tohto zoskupenia. Rozišli sa v roku 2014, v každom prípade zaznamenali slušné úspechy, ale zo svetovej scény je to všetko. Prejdeme na tú domácu, kde svojho času pútala výraznú pozornosť a umiestnenia u nás hovoria tiež. Jasnou rečou, že to nebolo o náhode Jana Kratochvílová, stále viac a viac klesajúca. Tentoraz ju už nachádzame na priečke číslo 9 s pesničkou Copánky, ktorá aktuálne boduje... na hlave popasovať a prejdeme za tým, čo nám vyrástlo rokmi. Pokiaľ ide o osobnosti, narodené či už v dobrom alebo v tom opačnom slova zmysle, lebo nie každý sa na ne pozerá len v kladnom. zmysle slova Karol I. Veľký, narodený údajne v roku 748, lebo sú aj iné ročníky uvádzané, stal sa kráľom, rímskym cisárom, panovníkom ranného stredoveku ktorý sa snažil obnoviť západorímsku ríšu a údajne sa aj výrazne pričinil o rozkvet umenia a kultúry. Mnohí to ťahajú skôr opačným smerom. Pred rokom sme si v tento deň mohli pripomenúť 300 ročnicu od narodenia talianského spisovateľa a dobrodruha menom Giacomo Castanova. Známý bol hlavne ako veľký zvodca a milovník žien, ale toto sa traduje o mnohých a vôbec to pravda nemusí byť najznámejšie literárne dielo História môjho života Ďalší pán, o ktorom sa alebo od ktorého sa šírili rozprávky, veľmi často už tu dnes spomenutý bol ročník 1805, dánsky spisovateľ autor rozprávok Hans Christian Andersen statočný cínový vojačík Snehová kráľovná, Škaredeka Čatko, Dílčatko so zápalkami Cisárove nové šaty malá morská vila a tak ďalej a tak ďalej s týmto menom sa viaže aj dnešný medzinárodný deň detskej knihy. Spisovateľom sa stal aj francúz Emile Zola, ročník 1840, významný predstaviteľ francúzskej literatúry 19. storočia. Z Francúzska je aj letecký konštruktér a vynálezca, o rok neskôr narodený Clement Ader. Jeho prvým vynálezom patrí tzv. teatrofón, prístroj na báze telefónu, určený na stereofonický prenos opery. Známy sa stal ale najmä konštrukciou lietadiel. Jeho prvým lietadlom bol párnym strojom poháňaný netopierový podobný lietajúci stroj menom Eole, ktorý bol nasledovaný vyspelejším lietadlom, pomenovaným Avion Trip vybaveným dvomi párnymi strojmi. So žiadnym z nich sa mu ale nepodarilo letieť viac ako 100 metrov a to tesne nad zemou. Posledné meno z tých vzdelanejších ročníkov 1875 ročníkom sa stal Walter Percy Chrysler americký priemyselník, zakladateľ automobilky nesúcej jeho meno a postaral sa aj o iné veci v roku 1928 začal budovať napríklad mrakodrap Chrysler, Chrysler Building v New Yorku, ktorý bol dokončený v roku 1930 a svojou výškou tisíc stôp čo je zhruba 305 metrov prekonal potom aj ako prvý mrakodrap na svete výšku Eiffelovky, ktorá má 300 metrov nakoniec sa to zastavilo na 318 -tke v dnešnej dobe by mal byť jedenáctým najvyšším mrakodrapom v New Yorku, ale toto miesto to sa delí ešte s ďalším mrakodrapom a pre 30. roky je to taká typická stavba minulého storočia pokiaľ ide o tohto pána, životný príbeh sa uzavrel 18. augusta 1940 takže z mrakodrapu sa mohol tešiť len 10 rokov. No, niektorí svoje diela dokonca ani nedokážu prežiť, idú aj skôr a sú aj takí, ktorí potom chýbajú. Jedného z nich máme v rebríčku. Dnes na pozícii číslo 8 sa nachádza a nie je na to sám. Spolu s Jožom Rážom Marian Kochanský, skupina Elán, skupina Lojzo, pripravený. Pesnička, že mi je ľúto. Aktuálne bude znieť z priečky číslo 8. tu sa už skoro cesty rozídu spolu s Janou Kocianovou totižto do deblíčka. svojho času vstúpili aj tieto dve formácie, dnes po 14 krát umiestnené a už je tu teda iba jedna možnosť podporiť túto svojho času tiež neúspešnú lírovku s ktorou to Loizo skúšalo samé ako kapela a potom keď teda pesnička na festival sa v podstate neprebojovala tak prišli s touto verziou a tá zabodovala a zabodovala aj u nás na jej konte 3 prvenstva jedno strieborné a jedno bronzové umiestnenia dnes aj teda táto 8 priečka, na ktorú sa vracajú, lebo keď do rebríčka vstupovali v tom 380 4. kole, tak z toho bola rovnaká pozícia o týždeň môže pribudniť ešte jedna priečka a aj koncoročné hodnotenie by sa malo Týto skladby tiež týkať, či sa tam podarí dostať aj skladbe, ktorá je na tom podobne, ale ešte musíme chvíľočku počkať, než sa k nej prepracujeme a bude tretia z tejto série nahrávok, tak to sa ukáže tiež vlastne až v kole 398. Čo sa týka ešte dnešného dňa, 2. aprílového a tzv. narodení nových oslávencov, britský filmový herec Sir Alec Guinness, ročník 1914, ten za úlohu plukovníka Nikolsona vo filme Most cez rieku Kwaj dostal aj Oscara. Ďalšie známe filmy, v ktorých účinkoval, to sú tituly ako Lawrence z Arábie alebo Doktor Živago. Dve storočnice je možné si pripomenúť. Tá prvá sa týka sira Johna Artura Jacka Brebhema. Australského automobilového závodníka pilota Formuly 1 ktorý sa stal aj trojnásobným majstrom sveta zadarilo sa ešte v rokoch 1959 60 a 66 jeho posledným dňom bol 19. maj 2014 Jiří Adamíra narodený v Dobroviciach ten sa stal hercom ktorý aj v tých televizných inscenáciách a seriáloch mal možnosť slaviť úspech, ale asi najväčšie dosahoval na divadelných doskách. Začal ho hrať to divadlo už v roku 1945, 19 rokov. A v 50 rokoch sa objavil poprvýkrát aj pred kamerou a potom prijal aj mimopražské angažmány, ale môže byť, že mnohí si ho pamätajú aj z dubingu, keď v 80 rokoch pre Československú televíziu vznikala verzia britského seriálu Profesionály Body ho dabuval Petr Oliva dojila Martin Štepánek a ten keď potom emigroval, tak ho nahradil Alois Švehlík no a ho práve Jiří Adamíra známe je aj jeho partnerstvo s herečkou Hanou Maciuchovou zomrel v auguste 1993 no a si si storočnicu bude možné pripomínať aj v prípade legendy maďarského futbalu a španielského reálu meno Ferenc Puškáš je naozaj výrazným pokiaľ ide o futbal ako taký charakteristiku tohto pána možno spájať s ovládaním lopty, výbušnosťou prekvapivými riešeniami herných situácií boli tam presné prihrávky, strely na bránu považovanie za jedného z najlepších futbalistov všetkých čias v rámci 529 ligových zápasov nastrieľal 514 gólov skoro jeden gól na zápas a podobne na tom bol aj v rámci maďarskej reprezentácie, kde nastúpil k 85 zápasom a dal 84 gólov krásna bilancia a aj preto ho možno zaradiť medzi najvýraznejšie postavy tejto hry koho u nás možno zaradiť medzi výrazné tak to je aj dáma menom Melania Oláriová v tejto sostave určite netradičný interpret, pretože v jednej hitparáde so skupinou Loizo mám pocit, že asi málo takých rebríčkov by sme vedeli dohľadať, dnešný takým je a nič krajšieho nepoznám, keď si teda Ovieme, že je ideálne pospájať to rôznorodými žánrami a napokon aj je podpora rozhoduje o tom, že sa tieto legendy vedľa seba v jednom rebríčku objavujú a ona konkrétne na 7. mieste práve s pesničkou s názvom Nič krajšieho nepoznám. No už robte niečo preto, nech mám ich akurát, kto rád má, znastanec náš plný krás, ten hneď so mnou skola polá. Len hrajte, ktorú chcete, byť vy to krásne viete, nech vidia v celom svete, že radosť prišla k nám. Nič krajšieho ho vám. Na tom svetě nepoznám. Ako keď sa s chlapcom všvárným v tanci dobre výsvrtaň. Len, že stále sa mi zdá, že muzika málo hrá. Nech to v tu nikým sú celé struny, hraj, muzika, hraj. Gviezda zviedzi, domov sa nám nie sme. Len, že stále sa mi zdá, že muzika málo hrá Nech to v sále duníkým sú celé struny hraj, muzika hraj Viem, že čas ten letí, však hviezda svätí domov za nám. Ešte nebudeme nikam zberať Máme pred sebou ešte 6 najúspešnejších nahrávok Za ostatný týždeň A nejaké tie mená ešte aj v kalendári nájdeme Z toho hereckého sveta Je tu pologulaté jubileum Aj keď už nedožitých 75-tých 85-tých narodenín Pretože 79 rokov mala, keď nás opustila Jana Andresíková, česká herečka teda po štúdiu na Pedagogickej fakulte Masarykovy univerzity v Brne. Rodáčka skromne Říža študovala potom činoherné herectvo na Janáčkovej akadémii Muzických umení v metropole Južnej Moravy. Toto dokončila v 64. ako 23 ročná a po absolutóriu prišla do Prahy. Získala angažmán v divadle Maringotka, potom bola dva roky členkou divadla Zabranou a od roku 69 v podstate pôsobila ako herečka na tzv. voľnej nohe a stvárnila celý rad úloh filmových, televíznych môže byť, že medzi také najznámejšie ktoré vytvorila pred televíznou kamerou, filmovou patrí Čarodejnica z Arabely ale kvôli vtedajším vážnym zraneniam ktoré mala spôsobené pri dopravnej nehode sa nemohla zúčastniť postprodukcie a preto ju v tejto úlohe dubovala Jana Dítetová. V tej druhej sérii, keď sa Arabela vrátila, tak sa objavila v pozícii záhadnej pani Černej. Ale ten jej hlas bol využitý v dabingu dosť často a sestra v akcii v českej verzii, na Slovensku to dubovala Zuzana Kronerová, keď prepožičala hra s Whoopi Goldberg, a v roku 2010 dokonca Jana Andresíkova dostala aj cenu Františka Filipovského za celoživotné majstrovstvo v dubbingu. Takouto poslednou úlohou bola pometená Lady v Kameňákoch Zdeňka trošku zomerala teda v roku 2020 19. oktobra slovenskú stranu tu dnes môže zastupovať Mirka Partlová, rodáčka z Malaciek, herečka, aj muzikálová speváčka, ktorú bolo možné vidieť v tituloch typu Hamlet, West Side Story alebo Fontána pre Zuzanu a niekedy aj na koncertných pódiach, keď bola hosťom napríklad Paliho Hamela a putovala s ním aj po slovenských scénach. No, iný palí je pripravený dnes na priečke číslo 6. Pavel Bobek, ktorý si polepšil o 7 miest a tiež nepríde sám, pretože po jeho boku je dívka N. Mm. Mm. Záazím se, o co chcete, že na svete není více žen, co se rovnají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 Kdy samotnou krásnou výlu s Hormesem při válce. já řeknu díky vám já patřím e. M hm. Mám přání, abych uměl opakovat stokrát sto nižních jmen a příběh jež mi říká M e.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 Kdyby samotnou krásnou výlu s hormy sem přiváte, já řeknu díky vám, já patřím Em, vzkážu dík vám, já patřím E. je na čase rekapitulovať tentoraz priečky číslo 10 až 6 trojský kúň skupiny bezinky je práve na najspodnejšej pozícii tej hornej polovice vinoveného rebríčka, deviatku majú copánky Janik Kratochvílovej osmičku Žemie ľúto, skupín Lojzo a Elán sedmičku Melania Oláriová zo svojím nič krajšieho nepoznám no a má divka N Pavla Bobka to je pozícia číslo 6. V prvej peťke sa to teda nenachádza, ale máme aj tú pripravenú, tak ako každý rok. A premiérovo v tomto časopriestore, čiže v rámci 14. týždňa, sme sa rebríčkom prechádzali pred tými 7 rokmi v 42. kole 4. apríla. 2019 vtedy na najvyššej priečke figurovali Elán a ich Lírový pokus z 84. Neviem byť sám. Zvednete kotvy skupiny Rangers to bola priečka číslo 2 trojkou podsta Majakovskému Roba Grigorova. Štvorku mali Valdemar Matuška a s Bohem Lásko a peťku význanie Mariky Gombitovej. 93. kolo opäť Elán na najvyššej pozícii s 8. svetadielom a keby len to Triborný bol ešte samostatný vašopatejl v pesničke Ad si moja, trojku mala Helena Vondráčková a pesnička A ty se ptáš co ja. Štorka bola československým dielom, skladba slovenských textárov. Zem sa snúví s dúhou, interpretkou Petra Černocka. Na 5 sa nachádzal Karel Gott e, s titulom Beatles. Československý titul bol na špici v 145. kole aj 8. apríla. 2021 išlo o lúčenie viery Špinarovej, strieborné bolo Šiel Šiel, Karola Duchoňa, Trojkou Mosty, Lenky Filipovej a Karla Zicha, Štvorkou bláznova ukulébavka Pavla Didoviča a Peťka Patrila Tubla Tanke za pesničku Bez tvojej lásky. 7. apríl 2022 kolo 195. Výťazom Karol Duchoň, s nahrávkou Primášov vo srdce, Nie sme zlí, skupiny Elán bola dvojka, trojkou Hej, pane, jockey, skupiny Balet, Bielý kvet, Miroslava Žbierkutem bol štvrtý a Peťkou dobrá správa. Václava Neckářa, ktorý sa o rok dneskôr objavil strieborný, s pesničkou Bimbam v 246. kole. Jediný, kto sa dostal na neho, bol s nahrávkou Tisíc mil Valdemar Matuška trojka to bolo no a čo Janík Kratochvílovej, štvrtkou Saxana Petrí Černockej a päťkou Stratený raj. Dueto Hajdy Janku s autorom melódie vašom Patedlom, ktorý to v 297. kole dotiahol na najvyššiu priečku. Pred dvomi rokmi sme mali ako šampióna pesničku Dvojčatá ona se brání, Karla Černochá, to bola dvojka, trojkou hrám Karola Duchoňa, štvorkou Peternať a s nohami na stole a peťkov sestrička s kramárov skupiny Elán. No a pred rokom, ak ste pritom boli, 3. apríla 2025, tak to bolo o veľkom trápení na najvyššej priečke, lebo so skladbou Trápim se Trápim zvýťazil Petr Spálený. Strieborna bola tajná šťastná hviezda Mariky Gombitovej a Mekyho Žbírku, Bronzová Stušková, od skupiny Elán. Pieseň o decembri Karola Duchoňa bola na 4. mieste a piaty bol Robo Grigorov a jeho chýbažmi. Keď porovnáme s tým dnešným poradím, tak tam budeme mať aj mená, ktoré takto vysoko ešte v rámci 14. týždňa nefigurovali. Najčastejšie sa tu objavilo meno Vaša Patejdla, tak si poďme na ňo aj zaspomínať a to konkrétne v tejto skladbičke. Vyzerá to ako taká hrkalka pre bábätko. No a ono sa to postupne rozkošatí. Návrat k albumu Chlapčenský úsmev na nás čaká k jeho prvej soulovej profilovej LP platni, na ktorej figuruje ako titulná pesnička aj úspešná lírovka, ale predovšetkým na nás teraz čaká iná spolupráca s Ľubošom Zemanom, skladba s názvom Dvojčatá, ktorej melódia znela aj vo filmovom príbehu kamarát do dešte s Lukášom Vaculíkom a Sagvanom Tofim. Teraz to bude návrat za úspechom spájaným práve s našim rebríčkom. Zemí oh, oh, oh, oh. Prvý post mi dáváš Bez náhleňa Náhleňa Svetka, kde sú Blízke, vzé vzdialená Vzdialená Prvýkrát v kolenách Hola, Sofía, pues ten acá. Oh. Te removo Sareco, que Půjde v kuci stůli území. Otvý mi dám až bez náño. Svetlá svetła jest w riskie týka spomínania. Na 86. rok 1. júla oficiálne ponúknutá prvá solová profilová LP platňa, samozrejme spomínať sa môže aj na tú úspešnú striebrom ovenčenú lírovku z roku predchádzajúceho titulnú pesničku, keď to nestačilo iba na Olympik a titul Co je vôbec v nás pesničku, ktorá uzatvárala vtedyšiu albumovú novinku Olympiku s názvom Kanagom no a Bronzová bola vtedy Mirka Brezovská s pesničkou od piesne k piesni hostiami na Bratislavskej líre Tandem Romina a Albáno ale aj Mire Matie, ktorá si tam zaspievala a jej cestu na Slovensko vtedy zaznamenala aj Slovenská televízia programom Šťastie v Petách objavilo sa to na obrazovkách a samozrejme dáma tohto razenia, ktorá dodnes patrí medzi výrazné postavy svetovej hudobnej scény, tak bola opäť trošku bližšie k divákom a poslucháčom ale my sme iba spomínali na to, čo už v našej ponuke figurovať nemôže a prejdeme k tým, ktorí stále ešte môžu aktuálne zasahovať do diania a ďalšia lírovka môže byť spomenutá, pretože je piata v konečnom poradí. Posledný pokles oproti predchádzajúcemu týždňu o tri priečky nižšie, takže už nie sú strieborný, ale piaty. S pesničkou to sa nikdo nedoví. Helenka Vondráčková, Valdemar Matuška. To se nikdo nedoví, za kým si to šel a kam. Možná měsíc jen to ví, ale ten nic nepoví. S kým si schůzku měl se ptá. to by nikdo neuhák, na to môžu hlavu dát, jen ja. Aký som vyšel a kam? Kde si včera byl a ský Ty môj kvítku medový, to se nikdo nedoví. Kdo své kroky přidal k tvým? Tej se hviezdy nad hlavou, ja mám paměť k te rabo. S kým slíbal, krní. Lásko, vlika, se slíbanú potrení? Ty malá skorika, to sa predsa neříká, je liá, ja kde se včera. Dál, přestaň ptáť, přiznávám tisíckrát. Byl sem s tou, co mám rád. A tu spravu v dáli písničku hráli. Kde si včera spal, se ptá. To se nikdo nedoví, komuž šeptáš, rád tě má, to ví, jen noc dozněla a tak lípky nedělá, a proč se dnes červená, to by nikdo nelhá, na to můžu Valdemar Matuška mohol aj v 68. si na Bratislavskej líre ľudovo povedané mastiť bruško, pretože rok čo rok zbieral na tomto festivale cenné pozície, bronzový v úvodnom ročníku. Vďaka skladbe už Modrej Čínšák z Has, rok dneskôr bolo Dondyridon strieborné a dueto s Martou Kubišovou, nech tú lásku spát sa ocitlo na tretej priečke no a v 68. bol tiež úspešný so skladbou, ktorá sa stala doslova evergreenom už aj v čase, keď bola ponúknutá ako novinka pretože práve pesnička to sa nikdo nedoví, Zdeňka Marata a Zdeňka Borovca si poslucháčov získala ako jedna z tých ktoré konečne neboli veľmi angažovanými, ale jednoduchou jesňou v úvodzovkách jednoduchou o zamilovaných a bronzový bol aj s pesničkou Hou, hou ktorú pre neho napísali Boban Ondráček a denek Rytíř. To zlato si pripísal na svoje konto potom až trošku neskôr v tom 75. ale Pláňka je jednou z piesní, ktoré si môže byť, že mnohí ani v podstate nedokážu vybaviť. To, čo sme dopočúvali je úplne iná káva a kominka. Pred pesničkou zo 4. miesta ešte posledný pohľad medzi oslávencov dnešného dňa. František pospíšil, narodený v roku 1944, sa stal hokejistom, obrancom a aj trénerom neskôr. Pôsobil nakladne, vyťazil aj v zlatej hokejke v rokoch 1971-72 tých 134 gólov v 622 ligových zápasoch. Je krásne číslo a darilo sa mu aj za národný tým, Nastúpil v 262 stretnutiach, dal 25 gólov a domov si doniesol 3x zlato a to sa zúčastnil 11krát svetových šampionátov. prvýkrát ako najúspešnejší v 72. a potom v 76. a v 70. Siedmom, pričom bol aj dvakrát vyhlásený za najlepšieho obrancu majstrovstiev sveta na jeho konte je aj striebro zo 68. a bronz zo 72. roku a v 76. mal možnosť štartovať aj na kanadskom pohári, v 99. bol potom zapísaný do Siene Slávy Medzinárodnej hokejovej federácie, a stal sa samozrejme logicky aj členom Siene Slávy Českého hokeja. Ročník 1960 to je Linford Christy jamajský rodák, ale bývalý britský šprinter. Mal by byť jediným atletom histórie, ktorý vyhral zlato v šprinte na 100 metrov na Olympiáde majstrovstiev sveta. Aj Európy a hrách Commonwealthu v čase čiastočne prerušenej kariéry. mu bol objavený v tele aj nejaký ten doping, ale napriek tomu je to jedna z výrazných postáv v 93. Výťaz ankety Atlet Európy a jeho osobný rekord v behu na 100 metrov by mal byť 9,87 sekundy. Posledné meno, ročník 1982 španielský profesionálny tenista David Ferrer, ten sa v 2007 postaral o prekvapenie, keď zaznamenal senzačný postup do semifinále US Open, čím zvýšil svoje grandslamové maximum, ktorým bolo štvrtfinále na French Open spred dvoch rokov vtedy. A počas svojej cesty do semifinále porazil vo štvrtfinále aj Svetovú dvojku Rafaela Nadala a následne ho potom vyradil Novak Džokovič v čase turneja Svetová trojka. Takže to by mohlo byť všetko z tých narodení nových. Máme tu aj na koho spomínať, pokiaľ ide o odchody ale najskôr privítajme v rebríčku premierovo sa umiestnenú a najúspešnejšiu novinku kola predchádzajúceho Spálenú lásku skupiny Tublatanka je na štvrtom mieste. Sničky. skupiny tu Blatanka nastala správna doba vracia sa nám do rebríčka dá sa povedať, že v parádnom štýle aj keď je z toho len v úvodzovkách na zemiaková medaila poďme sa pozrieť na odchádzajúcich štyri mená pripravené rozdelíme si to na dvojičky začneme americkým vynálezcom elektromagnetického telegrafu stal sa tvorcom vlastnej abecedy morzeovky Samuel Finley Brízy Morse ktorý bol ročníkom 1791 tiež maliarom portrétov a historických scén no a tou Morseovkou vstúpil do dejín, dá sa povedať, že na večné veky zomrel v roku 1872 2. apríla, tá druhá postavička tej hrozil odchod z tohto sveta už aj predtým Hlavne toho 13. mája 1981, keď na neho na námestí Sv. Petra v Vatikáne zautočil Turek Mehmed Ali Akča a vážne ho postrelil. Ide totiž toho pápeža Jana Pavla II, ktorého odchod sa spája s rokom 2005, pôvodne teda Karol Vojtila, ktorý sa tým pápežom mal možnosť stať v roku 1978 aby vydržalo to až do jeho odchodu pred 21 rokmi 2. apríla ešte tam bol jeden pokus a ten je z 12. mája 1982 keď vo Fatime počas návštevy na neho zautočil kňaz a ako atentátnik sa na neho vrhol s bajonetom zranil ho na ruke ochranke a ľuďom stojacím okolo pápeža sa ale podarilo útočníka zvaliť na zem a znemožnili mu tak zasadiť ďalšie hrany odsudili ho potom v tichosti na 6 rokov vezenia z ktorých si odsedil 3 roky a potom církev neskôr aj tak opustil takže aj to sú momentky ktoré história zaznamenala čo my zaznamenáme čo sa týka bronzové pozície to bude tretí do série Gianke Kocianovej a skupinám Loizo a Elan Totižto so kou dnes, pokiaľ ide o umiestnenie a s jednou pesničkou pribudne aj po druhýkrát bronzový po piatich týždňoch opäť takto vysoko s pesničkou hlídač krav Jarek Nohavica. Da da da malý, pam pam naši, pam para uč pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam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 Povali hromady nich. Co jsem má vět, chtěl to nevyčet jsem z nich. Nikde jsem se nedověděl, jak se hlídají krávy. Ptal jsem se starších a ptal jsem se všech. Každý na mě hleděl jako na pytel blé. Každý se opatrně tázal na moje zdraví. Já chci nich čáku zbanbují ná hoze jí každali mý od rána po celý den spívat si, jen It spívat pan, pam pam pada, pam pada, pim, pam pada, pam pada, pam pam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 церла може од рана под серірен спиваці спиваці si, таран пан таран ооо z bambulí, Odráda po celý spívat se si se pam pam padam, pam pan, pam pam padada, pam padada, pam pam pam pam medzi medailistami toho aktuálneho poradia a ešte nám treba prejsť aj k striebornej a samozrejme zlatej náhrávke posledné dve mená ešte z dnešného kalendára povyťahnem v prvom prípade to bude rodák zo zvolenskej Slatiny ktorý sa narodil 6. decembra 1872 sklostal hudobným skladateľom pedagógom Mikuláš Mojzes Študoval tu v Banskej Bystrici, ale aj v Revúcej a v Kláštore pod Znievom na učiteľskom ústave, kde aj maturoval, zložil skúšky z hry na orgáne. V Budapešti potom vykonal štátnu skúšku z hudby na Maďarskej Kráľovskej akadémii a stal sa riadným profesorom hudby a spevu na učiteľských ústavoch. Pracoval nielen na Slovensku, ale v Maďarsku a v Rumunsku. a bol priekopníkom v rámci slovenskej hudby, takým predchodcom slovenskej hudobnej moderny. Samozrejme, že po tejto stránke sa zapísal aj do dejín. Malá vrchovská symfónia, baladac Tibor, melodrámy typu Siroty, lesná panna, Čartová rieka. Obládajú hlavne tých, ktorí sa venujú žánru, v ktorom sa Mikuláš Mojzes realizoval. Zomrel 2. apríla 1944 v Prešove. To posledné meno je tu desiate výročie odchodu českého mýma, herca režisera, pedagóga menom Boris Hibner. ten sa narodil vo Vyškové čo je mesto, ktoré už poznalo nejakú tú osobnosť za ostatné obdobia hlavne z nášho pohľadu Jiří Štedroň je takou výraznou postavou alebo režisér Karel Kachyňa tiež rodák z tohto mesta no a Boris Hibner ten ako vysokoškolský pedagóg a predstaviteľ Českej pantomimickej školy, otec herečky Vandy Hybnerovej sa mal možnosť ako pantomimický herec zviditeľniť najviac aj zvýťazil v rámci prvého festivalu pantomimy v Litvínove. v 70. V 8. zakladal súbor zvaný Gek no a v 90. roku založil aj stálu scénu pod týmto názvom Pedagogicky pôsobil aj na Pražskej Udobnej akadémii muzických umení a od mája 2008 bol aj profesorom pre odbor tanečné umenie Neverbálne a komediálne divadlo Bolo možné ho vidieť aj vo filmoch U mne dobrý napríklad je komédia kde si zahral jedného zo škrupinkárov po boku volka polívku, ktorý sa tých škrupinkárov snažil nejakým spôsobom dostať, aj sa to podarilo nakoniec. No, čo sa týka záveru života Borisa Hybnera, žiaľ, postihli ho dva infarkty. A to potom spôsobilo ten odchod 2. apríla 2016. Pred našim odchodom to budú našťastie nie dve infarktové situácie, ale dva úžasné tituly. Najskôr poďme za tým strieborným, kapely Starnu, Ideme za nimi, Pavel Hamel, Janko Lehodský, skupina Modus opäť pripravený. It's Po tichu, po oh, tichu Zospolu žiáčok sú už dávno mami Čo pláči a tašti z nákupu Žijú svoj život trocha Aj túto pieseň máme už len pre ňa Možno sú s nami v najhoršom Kapely stávnú Tam, kde žije zmena Zostalo naše publikum Kapely Tak, kde žije zmena Podcháva za každý utichú Kapely tak, kde žije zmena, odcháza každý po tichu, kapely stáhnú. Tak, kde žije zmena, zosadlo našem publikum, kapely stáhnú. Tak, kde žije zmena, odcháza každý po tichu, kapely stáhnú. nech je zmena aj keď po tretíkrát zo striebornej priečky nám znelo práve to, čo sme do V 397. kole takto vysoko skupina Modus a Pavol Hamel v pesničky kapely Starnú a v našej ponuke sa nachádzajú ešte aj ako bronzový Jarek Nohavica so skladbou Hlídač Kráf, štvorku má spálená láska skupiny Tublatanka Peťku. Helena Vondráčková, Valdemar Matuška a to se nikdo nedoví. Šestou je dívka N, Pavla Bobka, sedmičkou, nič nepoznám. Melánie Oláriovej, osmičkou Žemie Luto, skupiny Lojzo a skupiny Elán. Copánky Jany Kratochvílovej sú deviatkou, desiatkou Trojský kúň od Beziniek, jedenástkou Jana Kocianová, s pesničkou bola to Láska, šel sem svietem Rudolfa Hrušínskeho je dvanástka, trinástkou, když sa načančám Hajdi Janku, štrnáctkou, tak sa to stáva Mirky Brezovskej, až sa znova narodím Petra, to je 15, ale jediná pesnička, ktorá ďalej už vďaka 15. umiestneniu nepostupuje. 16. je čerstvý vietor v rebríčku, alebo skôr vetrík. Mám rád v tento kraj Karola Konárika, podobne na tom sú aj Jakub Smolík a teď nebo nikdy, respektíve Juanita Ivety Bartošovej. 19. má hviezdička Ingrid Bauerovej, ako zlatobránca a 20. Milan Černohous s nahrávkou Zač by ten sviet stál? a o čom by to bolo, keby sme tu nemali ani tých najčerstvejších iba dnes odpremierovaných ale v podstate navrátilcov v skladbe Rock and Roller sme počúvali skupinu Katapult No to čo vložil do pesničky Oldaříha asi túto pesničku nielen hudobne, ale aj otextoval pri tej druhej vypomáhal Kamil Peteraj a naspievala ju autorka melódie Marika Gombitová Korzo chlapčenských myšlienok. Medzi tých, ktorí nikdy nesklamali v pozícii interpretov, určite patrí aj Karel Černoch. Nemuselo to byť o nadšení, ale sklamanie bolo minimálne. Zná sa zadarí aj skladbe, ktorá je u nás novinkou číslo 3. Dostala názov Mona Líza. Dokonče ich prahnem mm pojem -hmm. obieti. Tak niekedy usmev je potešiť a sú aj takí, ktorí e, sú zdržanliví, keď sa dáma začne usmievať lebo potom to v nich rozihra všetko možné a môže dôjsť aj k tomu, čo sa nachádza v názve. Novinky číslo 4 to my nedelej interpretom Arnošt Pátek. Tak Ať má to má to A keď už niečo robíš, tak môže byť, že ideálne je, keď to robíme vo dvojici to už je pozvánka do súkromia ktorá bola prezentovaná aj v novinke číslo 5 s názvom Daruj mi jednu noc, interpretom Robo Grigorov. Oh, oh. signálo pomoc za nami a pred nami pesnička, ktorá bude v rebríčku umiestnená po 13. krát niekto si povie 13. nešťastné číslo nie, nie, nie, je z toho víťazstvo už po druhý krát zo skladbou marketka. šampiónkou opätovne Marie Rotrová takto v závere počúvali sme Marušku Rotrovú šampiónku 390. kola doteraz sa v rebríčkoch objavila 186 krát, toto je po 44. čo je z toho medailová pozícia a konečne aj víťazstvo 15. v poradí s 15. pesničkami čiže čo pesnička to by malo byť prvenstvo, ale zadarilo sa len pri 5 aby bola na najvyššom poschodí. V každom prípade je to aktuálny šampión a s týmto pôjde aj do toho ďalšieho kola. A bude sa tu samozrejme pokúšať o obhajobu, ale všetko to musí byť podporené zo strany poslucháča. Inak ju na trone vystrieda niekto iný, ale tak v ponuke sú aj ďalší zaujímaví interpreti so svojimi dielami. Čo dodať na záver, sme vo finále konečne Rvalo to dnes opäť trošku dlhšie, ale nakoniec sme sa sem dopracovali. Ďalšie poznania za nami a mnohé by ďalej lákali, možno aj menej, keby sme na ceste k tomu poznaniu nemuseli prekonávať toľko momentov, ktoré sa dajú zaradiť do kolinky takej ružovkastej, keď sa človek občas zvykne aj hambiť. Znať takýchto momentov, bude menej aj v týždni nasledujúcom, ktorý nás delí od ďalšieho stretnutia. Zatiaľ pekné, jarné momenty a plno príjemných skúseností s ďalšími postavičkami, ktoré sa radia do spoločenstva zvaného ľudstvo. Z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak. Do počutia! To, to všechno se ti vzná ale na jednou je tak tu se zpívá. až mám nastane vzáhem, a bude My už jdeme do finále A za všechno váš tím Za stíle a možná I pouze ní Kdo tu byl jednou Příště se vrátí S naší partner Známý, s námi, zla jsem tě pes, ženy jak jsem celý všem, a kdy jste se chvíli smáli, pak tady jsme se chválit i nás, tak my už jdeme do krále a zažetováš dní. Zastříje a možná i kouzelník. Od chvíli jednou příště se brá.